Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úrivkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda 5 časť Láska na druhý pokus Po príchode do Šangája som dva mesiace býval u Klári na Gauči a stali sa z nás kvelí kamaráti. Ona žila veľmi spoločenským životom a často organizovala spoločné večere. Na jednu takúto párty v máji 2012 prišla aj jej bývalá kolegyňa z pavilónu Arabských emirátov na Expe, Lia. Ten večer som práve varil aj ja. Urobil som slovenskú cibuľovú polievku. Stále som nevedel dosiahnuť chuť tak, ako ju robila moja mama. Myslel som si, že problém je v nedostatku vína. Tak som neustále prilieval. Nakoniec sme na miesto polievky pili varené víno z cibulov. K tomu som uvaril čínsky bôčik na karameli moje obľúbené jedlo, na ktoré som bol hrdý, ako dobre ho viem uvariť. Polievku mi v ten večer síce nechválili, ale bôčik áno. Až o a pol neskôr mi Klárina kolegyňa povedala, už som tvoja manželka a tak ti musím niečo povedať. Už prosím, nevár, to sa nedá jesť. Najmä ten bôčik. Večer, keď sme sa spoznali, Lia zmeškala posledné metro domov. Kým všetci ostatní už spali, my sme sa do noci rozprávali. Bol to príjemný večer, ale to bolo všetko. Na druhý deň sa ma Klára opýtala, čo si o tej kamarátke myslím. Raj som sa jej páčil. A chcem, dám jej číslo a môžeme ju skúsiť pozvať na rande. Nebola to pravda. V skutočnosti som ju nejako výrazne nezaujal. To isté klámstvo však povedala aj jej, a tak v nás oboch vyvolala záujem. Išli sme na rande. Tam iskra naozaj preskočila. Hneď po tomto prvom rande som napísal SMS ku svojmu najlepšiemu kamarátovi, ktorý mi neskôr bol svetkom. Práve som spoznal moju budúcu manželku. Na druhom rande ma zobrala do kníh kúpectva, ktoré bolo otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pôvodne sme tam plánovali stráviť pár hodín. Nakoniec sme tam vydržali do 7 rána. Nezažmúrili sme ani oko. Celý čas sme sa rozprávali. Ráno sme šli na šanghajské raňajky do Vývarovne, ktorá bola oproti. Na treťom rande sme si dali prvý bosk. Číňania k vzťahom pristupujú veľmi pomaly a opatrne. Ak sa Číňanka rozhoduje, či začne s nejakým mládencom chodiť, najprv si položí otázku, môžem ho zobrať pred rodičov a ukázať ho ako svojho ženícha? Kým hľadá odpoveď na to, či to môže byť jej budúci manžel, mládenec je dvorí a ona ho opakovane odmieta, no nie príliš, aby ho neodohnala. Niekedy to môže trvať aj mesiace, kým sa rozhodne. Potom však už od prvého momentu k vzťahu pristupuje veľmi vážne. Popravde, na to som nebol zvyknutý. No po mesiaci to bolo jasné. Mám frajerku. Hoci dodnes nechápem, ako som ju mohol zaujať. Nemal som ani korunu, býval som na gauči, nedostával som výplatu a neustále som pracoval, aby som si zarobil aspoň niečo. Zjavne však pri mne stála šťastena. Musel som sa teda odsťahovať z gauča a začať aspoň trochu zarábať, aby som mal na rande. Nastal čas zmeniť prácu. Neplatená robota ma aj tak začínala hnevať, lebo majiteľ zistil, že ovládam grafické programy a tak som zrazu na miesto článkov o čínštine, ktoré zadarmo pomáhali študentom s čínštinou, robil grafiku na aplikácie pre telefóny, ktoré firma predávala. Stále mi však neplatili. Dal som výpoveď. A našiel som si robotu v tej istej budove, na tom istom poschodí, vo firme, ktorá importovala víno a potrebovala navrhnúť katalóg. Majiteľov som spoznal pri obedov v komunitnej kuchynke, kde sme sa každý deň stretávali a stali sa z nás kamaráti. Keď som katalóg po mesačnej práci dokončoval, ozvala sa mi cestovná kancelária, vďaka ktorej som bol v Číne. Navrhli mi, aby som viedol jeden veľký trojtýždenný zájazd po Číne. Vo firme pre mňa aj tak zatiaľ nemali novú úlohu a tak súhlasili, aby som išiel. Po návrate uvidíme, ako ďalej. Tušili sme však oboj strane, že ďalej to nebude fungovať. Oni už pre mňa nemali dosť roboty a ja som chcel ísť na voľnú nohu. Po návrate zo zájazdu sa mi ozvala slovenská firma, ktorej majiteľ natrafil na môj blog a súrne potreboval v Číne tlmočníka. Na ich nešťastie, ale moje šťastie, mali v Číne s výrobou veľké problémy. Lietali sem takmer každý mesiac a ja som mal na rok a pol stáleho klienta. pritom som robil zájazdy a hľadal nových klientov. Konečne som sa mohol presťahovať do vlastného bytu a občas pozvať do reštaurácie. Moje prvé vlastné bývanie bola izba v zdieľanom byte. Bývali sme tam šiesti. Nikoho som nepoznal. Jednotlivé izby boli samostatné garzonky. Každý bol sám zavretý v izbe, nebola tam kuchyňa ani obývačka. Spoločné priestory boli len dve zdielané kúpeľne a tam sa zlé socializuje. Nájom bol lacný, býval som priamo v centre mesta, izbu som mal čistú, i keď mala iba 10 m a nič iné v nej okrem postele, stola, stoličky a jednej malej skrine nebolo. Na stenu som si zavesil plagát brusliho a nič viac som nepotreboval. No po troch mesiacoch som sa preca len presťahoval do lepšieho. Tento raz sme sa obydelili len dvaja. Môj spolubývajúci bol majiteľ bytu, približne 30 až 40 ročný slobodný muž, ktorému mama chodila prať oblečenie. Celé dni bol doma, sedel za počítačom a obchodoval s akciami. Rozprával som sa s ním iba raz do mesiaca a celá konverzácia prebiehala takto. Tu je nájom za ďalší mesiac. Ďakujem. Moja izba mala 17 štvorcových metrov, mal som skriňu, poličky na knihy, stôl a postiel, na ktorej nebol žiadny matrac a tak som spával rovno na dreve. Okná nepriliehali, takže mi dnu pršalo. V zime som ich prelepoval lepiacou páskou, lebo z nich fúka ľadový vietor a keď náhodou v Šanghaji mrzlo, čo sa našťastie nestáva často, ľad bol na oknách, aj zvnútra. V Šanghaji totiž nemajú kúrenie a klimatizáciu som nemal. Zimy som musel tráviť v čapici aj svetry a nohy som mal v elektrickom ohrievači, ktoré sú v Šanghaji celkom populárne. Bola tam stará kuchyňa, úzka približne na šírku ramien a dlhá práve pre dve osoby. Ale aspoň som si mohol variť. Samozrejme, aj záchod zo so sprchou bol spoločný. Bola to strašná diera. Všetko bolo staré a celý byt sa pomaly rozpadával. Zároveň som býval ďaleko od centra. Zažil som tam však veľkú lásku. A bolo to aj jedno z najkrajších období. Tento byt som opustil, až keď sme po svadbe v roku 2014 začali s Lijou bývať spoločne. V Číne je nevýdané, aby spolu ľudia žili skôr, než sa vezmú. Keď som ešte počas randenia navrhol Liji, že by sme mohli spolu bývať, bola tou otázkou úplne zaskočená. Jej rodičia by to nikdy nedovolili a ani ona o to nemala záujem. Jedna z prvých vecí, čo sa po svadbe musí vyriešiť, je spoločné bývanie, čiže kúpa alebo rekonštrukcia bytu. Nové bývanie je v čínskej kultúre veľmi dôležité. Je dokonca súčasťou programu svadby – keď si blízki chodia vyzdobenú a zrekonštruovanú izbu novomanželov v novom byte pozerať a chváliť. Vstupovať do manželského zväzku bez nového bývania je problém. Ba dokonca sa to považuje za hambu. Ja som však bol úplne bez peňazí. Kúpa bytu nepripadala do úvahy. Dostali sme aspoň možnosť prihlásiť sa o štátny komunálny byt. Podarilo sa nám získať úplne nový byt s najmom na 6 rokov za skvelú cenu. Celé sídlisko bolo postavené od základov. Približne 20 až 30 panelákov, z ktorých každý mal 30 poschodí. Nasťahovali sme sa medzi prvými nájomníkmi. Do mesiaca však bola väčšina bytov úplne obsadená. Prvý týždeň po príchode tu nebolo ani živej nohy. Po mesiaci už nebolo voľné parkovacie miesto. Počas nasledujúcich šiestich rokov postavili na vedľajšej parcele dve nové sídliska, most cez rieku, diálnicu a stanicu metra. Bývali sme veľmi ďaleko od centra mesta. Keď sme sa nasťahovali, metro tam ešte neviedlo. Autobus musel kvôli stavbe mosta robiť obchádzku a cesta do mesta tak trvala hodinu a pol. Lia dochádzala do práce autobusom každý deň na ceste strávila takmer 4 hodiny. Neboli tam žiadne reštaurácie či zaujímavé podniky, ale my sme aj tak nemali peniaze. A ani čas chodiť do reštaurácie. Najhoršie bolo, že moje príjmy boli nestále. Jeden mesiac som niečo zarobil, ale nevedel som, kedy sa naskytne ďalšia robota. Aj tak som bol neustále na služobných cestách. Mal som už niekoľko klientov, ktorým som pomáhal s tlmočením a stále som sprevádzal zájazdy. Prvý rok po svadbe som bol na služobných cestách 240 dní z roka. To nášmu manželstvu neprospievalo. Kým sa dvaja ľudia naučia spoločne existovať, vždy to chvíľu trvá. Ak sú ľudia z dvoch úplne odlišných svetov, trvá to dlhšie. Prvé roky sme sa neustále hádali. Niekoľkokrát sme boli na pokraji rozvodu. Naše manželstvo vyselo na vlásku. Lia čakala, že nám vytvorím zázemie, ale náš život pripomínal preskakovanie rieky po klských kameňoch. Hneď prvý mesiac po svadbe sme však spravili niečo, čo nás pojilo. Kúpili sme si psa. Dali sme mu meno Tuo Tuo. Vo voľnom preklade to znamená niečo malé navyše. Časom sme to meno trošku poslovenčili a hovoríme mu totiček. Neby tohto psíka neviem, či by naše manželstvo vydržalo. Bolo ako lepidlo, ktoré nás udržalo pokope. A sme mu za to vďační. A myslím si, že aj on je spokojný. Zážitky Číňanky na Slovensku Liu som zobral na Vianoce na Slovensko hneď v ten rok, ako sme sa spoznali. Babka ju nechcela pustiť. Bála sa, že ju chcem ukradnúť. Poznali sme sa predsa iba pol roka a Lia nikdy predtým neopustila Čínu. Samotný Šanghaj, ktorý má 27 miliónov obyvateľov, predtým opustila iba dvakrát. Jej prvá cesta neviedla do Paríža, Milána či Barcelóny. Ale do Budmerit. Malé dediny medzi Trnavou a Bratislavou. Keď sme prišli na Slovensko, práve napadlo rekordné množstvo snehu. Občas sneží aj v Šanghaji, ale sneh sa roztopí skôr, ako stihne dopadnúť na zem. Sú to preca len subtropy. Hory snehu, biela krajina, robenie snehuliakov, to všetko pre ňu boli úžasné a nové zážitky. Vyrovnali sa tomu len hviezdy. Keď Lia vystúpila z auta na letisku Nežedín volomovci, kam som ju zobral na výlet, aby som jej ukázal svoje študentské mesto, pozerala nahor a prvýkrát v živote uvidela oblohu posiatu hviezdami. Na tvári sa jej objavil nezabudnutelný výraz prekvapenia a detské radosti zároveň. Vo veľkých mestách ako Šanghaj je príliš veľa svetla, a človek hviezdy nevidí. Aj pre mňa bol neuveriteľný zážitok pozorovať, ako pre nás niečo také samozrejmé môže byť pre niekoho úplne nové. Cieľom jedného z našich prvých výletov bola Praha. Môj otec sa tam narodil a dokonca obaja moji rodičia v Prahe vyrastali. Dodnes tam mám veľkú časť rodiny a Praha má v našej rodine dôležité miesto. Otec ako starý pražák a zároveň historik išiel s nami a rozprával nám zaujímavé príbehy. Pri každej ďalšej dovolenke mi vždy povedala Škoda, že tu s nami nie je tvoj otec. On vedel o všetkom tak pekne rozprávať. Ty vieš prd. Cesta vlakom do Prahy nám mala trvať 5 hodín. Liu to prekvapilo. Veď na mape vyzerá Praha blízko. Nastúpili sme do vlaku a ona si ho začala fotografovať. Keď dofotila s úsmevom a odzbrojujúcou úprimnosťou, mi povedala, mi sa to u vás páči, že stále používate aj historické veci. Po dvoch hodinách cesty sa na mňa pozrela a vraví, už viem, prečo to tak dlho trvá. Praha nie je ďaleko, ale aj na bicykli by som tam bola skôr ako týmto vlakom. Už bola zvyknutá na čínske železnice. Rok na to sme išli do Prahy znova, tentoraz už autom. Po ceste si trochu zdriemla, ale zrazu sa z desene zobudila a zakričala: Čo sa deje? Havarovali sme? Ne to je iba diálnica D1 odpovedal som. A prečo ju neopravia? Opýtala sa prekvapene: To už je opravená. Dokonca konca cesty krútila nechápavo hlavou. Po Prahe sme sa pohybovali najmä metrom. Ako sme vystupovali na zástavke linky B, zastavila sa a opýtala sa ma, prečo sú východy označené ako písmenka a nie ako čísla? Čo robia stanice, ktoré majú viac východov, ako je písmen v ABCD? Podobne ju prekvapilo, keď nám v kine nenapísali číslo sály. Ktorá sála to je? Pýtala sa. Tu je len jedna. Prázdne ulice, prázdne nástupište na metro, reštaurácie zavreté cez víkend, nemožnosť ísť sa niekam najesť o 10. večer, či platenie za verejné toalety, to boli všetko pre ňu kultúrne šoky. Európu si však obľúbila a dnes ju pozná lepšie ako ja. Časom totiž dostala prácu v Českej cestovnej kancelárii a predávala Číňanom výletné zájazdy na lodiach po európskych riekach. Jej kolegyňa bola moja najlepšia kamarátka z vysokej školy, s ktorou si skvele rozumela, a mali dobrého šéfa, ktorý im dôveroval. Pracovala pre nich niekoľko rokov, až nakoniec zo pár riskantných investícií firmu zavrelo. Osamostatnila sa a zájazdy po Dunaji a iných riekach predávala naďalej sama. Dala dokopy starý tím, ktorý rozšírila o nových ľudí. Na jej práci bolo skvelé, že chodila testovať produkty, ktoré predávala. To znamená, že sme tieto inak drahé plavby mohli absolvovať zadarmo. Mali sme tak krásny výlet po Dunaji, kde som pomáhal upokojovaním niektorých šanghajských tiet, ktoré sa tiež museli vyrovnať s kultúrnymi šokmi. Pre Slováka s plynulou čínštinou a šanghajskou manželkou mali slabosť. Posledný rok sme zase absolvovali nádhernú dvojtýžňovú plavbu z Moskvy do Petrohradu, čo bola naša prvá naozaj dovolenka. Na ďalší rok sa chystala plavba do Egypta, ale prišla pandémia a obom nám zavrela firmy. Ja som sa vtedy tiež už naplno venoval cestovnému ruchu, biznis nám obom išiel skvelé a poprvýkrát v živote sme mali peniaze. Pandémia bola veľkým šokom. A rýchlo sme sa museli spametať. Nakoniec všetko v rámci možností dobre dopadlo. Roky pandémie sme strávili každý deň spolu. Nikto z nás nemusel na služobné cesty. A to bola po neustálom cestovaní skvelá zmena. Samozrejme, strašne mi chýbala rodina a priateľia na Slovensku. No pre mňa s Lijou to bolo prvýkrát za 8 rokov manželstva, čo sme boli naozaj spolu. Náš vzťah vyrástol a dospel. Čínska svokra na Slovensku. Šanghaj síce nie je hlavné mesto Číny, ale je to najväčšie, najbohatšie, najmodernejšie a podľa Šanghajčanov aj jedno z najkrajších, ak nie vôbec najkrajšie mesto v Číne. Má najdrahšie nehnuteľnosti v Číne, najlepšiu infraštruktúru a výbornú kuchyňu. Šanghaj je výstavná skriňa čínskej budúcnosti, perla východu, Paríž východu. Šanghajčania sú na Šangaj hrdí. Sú hrdí na to, že sú Šangajčania. Byť zo Šangaja je v očiach Šangajčanov to najlepšie, čo vás môže stretnúť. Všetci ostatní sú... Šangajčanov. Nemožno pre ich sebastrednosť niekedy výstať. A vo zvyšku Číny ich nemajú v láske. Najhoršie sú tety šanghajčanky, ktoré sa namiesto kaviarní a čajovní stretávajú na burze a rozprávajú sa, kto získal sobášom céry byt, koľko dostali vena, aké auto majú ich deti, kde boli ich vnúčatá na luxusnej dovolenke a podobne. Je tu bežnou a neodmysliteľnou súčasťou sobáša, že ženích daruje veno, ktoré by malo byť aspoň viac ako 10 000 eur. Musí kúpiť aj byt, do ktorého sa novomanželia nasťahujú. Teraz si predstavte, že takáto šanghajská teta vydá svoju céru za budmeričana, ktorý v Šanghaji nielenže žiaden byt nemá, ale veľmi ťažko na nejaký našetrí, veď ešte pred dvoma rokmi býval na gauči. Ani nedal veno. Táto šangajská teta celý deň od svojich rovesničok počúva, že bola podvedená. Takto sa predsa dcera nevydáva. Na vydaji céry treba zarobiť. Jej dcera si určite ničí život. V presne takéto situácii bola moja svokra. Cudzinci sú v očiach šangajčanov chudobný a nehodný sobáša so šangajčankou. Bohatý Nemec, Angličan či Američan ešte môže byť Francúz či Španiel, nuž, ak je z veľkého mesta, tiež sa to dá prehriznúť. Ale dedinčan z východnej Európy... Mal som však šťastie. Nie len na ženu, ale aj na svokru. Chcela dať cere šancu vydať sa z lásky. Niečo, čo je v Číne považované len za bonus. Ale nie je to dôležité. Brali sme sa mladí, a tak nám dala šancu, že sa nám varí s troškou šťastia podarí rovesníkov dobehnúť. Svadba bola jej prvá návšteva Európy. Bola to jej prvá cesta v živote mimo Číny. A bola to jedna z jej prvých ciest mimo Šangaja. Jej generácia dovolenky či cestovanie nepoznala. Slovensko bolo pre ňu šok. Povedzme si to na rovinu, Slovensko je na prvý pohľad v porovnaní so Šanghajom zaostale. Áno, Slovensko nemôže vyzerať ako Šanghaj. Toto mesto má 5 krát toľko obyvateľov ako naša krajina, ale žiadne metro v hlavnom meste. V hoteloch televízory, ktoré číňan videl naposledy v 90. rokoch. Naše služby to nám na Slovensku v porovnaní s Áziou nič nehovorí. Okrem toho všetko funguje inak, než v Číne. Napríklad sme Svokru po príchode z letiska zobrali do reštaurácie. Čašník jej doniesol jedlo. Položil ho pred ňu. Ona, zvyknutá, že všetky jedlá sa v Číne jedia spoločne a človek nemá iba svoju porciu, jedlo otlačila do stola. Čašník si myslel, že ho nechce. A tak je ho odniesol. To bol šok, ale našťastie sa to rýchlo vysvetlilo. Potom prišla do Budmeríc. Náš dom je jeden z posledných sedliackých domov v okolí. Je starý viac ako 200 rokov. Napokon je to národná kultúrna pamiatka. No, je to naozaj starý dom s dvorom, pobehujúcimi sliepkami, psami a mačkami. A všade trochu neporiadok. Ako by ju stroj času vrátil do minulosti. Pripravili sme aj posteľ. Čisté periny sme dali do perináka. Nikomu nenapadlo, že perinyáky v Číne nemajú. A tak si myslela, že na Slovensku ani len periny nemáme. Chladná noc bez prikrývky spôsobila, že hneď prvý deň ochorela. Moja žena, mladá, moderná, cestovaná Číňanka si raz až dvakrát do týždňa potrebuje oddychnúť od ťažkého slovenského jedla, kde je samé meso, chlieb a zemiaky. Čínska dôchodkyňa, ktorá nikdy neopustila Čínu, tú stravu vôbec nevedela stráviť. Nie nadarmo čínsky turisti cestujú do Európy vždy s dvoma kuframi. V jednom majú oblečenie a v druhom rýžu. Prvý týžde na Slovensku Svokra asi ľutovala, že s týmto sobášom súhlasila. To ešte nevedela, aká svadba ju čaká. Väčšinu času na svadbe strávila tým, že z línej vlečky vyberala seno a listy. V Šanghaji nevesty vyberú z auta a prenesú ich do luxusného hotela. Počas svadby nevesta iba sedí za stolom, po svadbe sú šaty ako nové. Na našej svadbe Poprchalo. A mali sme sprievod po zámotskej záhrade. Ešte predtým nás môj brat zobral do konskej stajne a robil nám svadobné fotografie v seníku na kope sena. Líne šaty už na začiatku svadby vyzerali, ako by v nich kydala hnoj, či strávila svadobnú noc v seníku. Na svadbe v očiach Číňanov nebol dostatok jedla a stalo sa to najhoršie. Všetko sa zjedlo. Spôsobilo to, ako by sme na nich šetrili. V Číne je svadba o tom, aby sa nevesta a jej rodičia ukázali v tom najlepšom svetle. Či sa hostia bavia, je vedľajšie. U nás je svadba o tom, či sa hostia bavia. Svokra si myslela, že ju s Lion nepovažujeme za dôležitú. Najväčší problém bol, že sme nemali novomanželskú izbu. Podľa čínskych tradícií je novomanželská izba veľmi dôležitá. Musí byť krásne vyzdobená a je dokonca súčasťou programu, že hostia chodia túto izbu obdivovať. Ideálne sa nachádza aj v novom byte, ale niekedy proste stačí vyzdobiť a zariadiť izbu v starom byte. My sme mali svadbu dva dni po príchode na Slovensko. V izbe sme tak mali nevybalené kufre a ani len záclony neboli zavesené. A novomanželskú izbu nárade nám na poslednú chvíľu vyfúkla druhá svadba, ktorá sa tam konala súčasne. Skrátka, celá tá svadba bola pre svokrinu návštevu Slovenska klínes do rakvy. Už na svadbe sa pohádala s Lijou. Po svadbe čakala asi hodinová hádka mňa, keď sme na seba kričali. Moja rodina stála za dverami a čakala, kedy ma bude musieť zachrániť. Pochopiteľne z našej hádky nerozumeli ani slovo, lebo sme sa hádali po čínsky. Potrebovala vyventilovať ten strašný kultúrny šok, ktorý zažila. Bol naozaj neopísateľný. Dodnes mám výčitky svedomia, že som ten pát trochu nespomalil. Na väčšinu vecí sme ju mohli pripraviť a bolo by to podstatne lepšie. Po tej hádke sa začala situácia zlepšovať. Z dedinského domu sa presunula do malého bytíka, ktorý funguje u nás na dedine ako penzión. Kúpili sme jej rýžovár, aby si mohla začať variť rýžové kaše, dali sme jej šanghajské kraby nakladané v alkohole, ktoré doniesla ako dar pre mojich rodičov. Pre týchto bol totiž podobný kultúrny šok ako pre Slovensko. Kráby nakladané v alkohole totiž vyzerajú úplne ako živé. A tak, keď ráno moja mama, vegetariánka, otvorila chladničku, hneď ju aj zavrela, až kým sme ich neodniesli. No pre šanghajčanku to bol liek, ktorý potrebovala. Po pár dňoch terapie kašou, krabmi, vlastným bývaním s perinami a vyliečeným prechladnutím už bol pokoj. Zobrali sme ju na cesty a nakoniec si Slovensko užila.